Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'at Fa ikhwanifiddin wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Kita masih pada bab yang ke-15 yaitu bab yang membahas tentang Batilnya penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan penggalan kisah dari perang Uhud. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Wafihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma dan juga di dalam as Sahih yaitu dalam as Sahih Al Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya anhu semai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Idza rafa'a ra'sahu minar rukuk tatkala beliau mengangkat kepalanya dari rukuk fi ar-ruq'ati akhirati min al-fajr pada rakaat terakhir salat subuh pada rakaat terakhir salat subuh Rasulullah s.a.w. membaca ketika mengangkat kepalanya dari rukuk yaitu dalam doa kunud Allahumma al anfulanan Wa fulanan Ya Allah Laknatlah fulan dan fulan Ba'dama yakul Itu beliau baca Setelah beliau membaca Samia Allahulimanhamidah Rabbana walakal hamd Samia Allahulimanhamidah Rabbana walakal hamd Semoga Allah mendengarkan Orang yang memujinya Rabbana wa lakal hamd wa hiya kami hanya kepada-Mu lah segala pujian. Setelah itu baru baca doa kunut Fa anzalallahu maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Laisa lak minal amri shay'un. Laisa lak minal amri shay'un. Engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan di dalam urusan ini sedikitpun. Surat Ali Imran ayat 128. Wafiriyawayatin dan dalam riwayat yang lain, ia ala Safwan bin Umayyah, Wasuhail bin Umar, Walharith bin Hisham yang didoakan laknat oleh Rasulullah SAW itu adalah tiga orang Safwan bin Umayyah. Suhail bin Amr dan Al Harith bin Hisham didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dilaknat. Fanazalat maka turunlah ayat ini yaitu surat Ali Imran ayat 128. Laisa minal amri shay'un engkau wahai Muhammad tidak ada campur tangan di dalam urusan ini sedikit pun. Baik. Jemaah sekalian Hadis ini Berbicara tentang sebab turunnya Ayat yang mulia ini Surat Ali Imran ayat 118 Sama dengan Hadis sebelumnya Hadis sebelumnya juga berbicara tentang Turunnya ayat ini Jadi bisa saja Di dalam satu ayat itu Sebab turunnya ada dua atau bahkan lebih Dua kali diturunkan atau bahkan lebih Iya atau sekali turun untuk dua sebab yang berbeda, walaupun kedua-duanya ini sebabnya hampir sama. Kalau yang sebelumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kai yuflihu kaumun syadju nabiyahum". Bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung, yaitu akan mendapatkan hidayah? Ketika mereka telah melukai Nabi mereka, maksudnya mereka melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda demikian. Oleh karena itu turun ayat ini untuk menegur beliau. Di dalam hadis yang kita bahas pada hari ini pun sama. Beliau mendoakan laknat kepada tiga orang. Tiga orang inilah yang terlibat dalam perang Uhud dalam melukai kaum muslimin dari sekian banyak orang-orang yang terlibat maka tiga orang ini yang termasuk terlibat paling banyak bahkan juga ikut yang ikut melukai Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam iya jadi beliau doakan khusus supaya mereka dilaknat Ternyata jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menegur beliau. Melarang beliau membacakan doa laknat untuk orang-orang tersebut, orang-orang yang sebenarnya telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Ya yeah. Ayat ini menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min al-amri shay'un. Engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan Di dalam urusan tersebut Urusan apa yang dimaksud Yaitu urusan Memberi hidayah Ataupun menyesatkan Memberi hidayah ataupun menyesatkan Artinya Walaupun mereka telah Sangat jelek Dan perbuatan mereka sangat buruk Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Berhak memberikan hidayah Hidayah itu bukan di tanganmu, bukan kamu yang mengatur. Jadi terserah Allah. Allah mau berikan hidayah kepada mereka ataupun Allah mau menyesatkan mereka itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, Nabi yang paling dicintai Allah yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah melebihi seluruh makhluk ternyata hanya manusia biasa seperti kita juga beliau hanya manusia biasa seperti kita juga beliau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang beliau cintai sebagaimana insya Allah nanti akan datang kisah Abu Talib dan beliau tidak bisa menyesatkan atau menghalangi hidayah terhadap orang yang telah menyakiti beliau tidak bisa beliau lakukan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mampu memberikan hidayah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada campur tangan sedikit pun dalam urusan Allah. Apakah memberi hidayah atau menyesatkan, memberi manfaat atau menimpakan mudarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kemampuan apapun. Tidak mampu apapun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti insyaallah akan datang di bab-bab akhir ada orang yang salah ucap saja dia mengatakan, masyaallah wasyukta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi seakan-akan dalam ucapannya itu terkandung, kalau Allah berkehendak, tidak akan mungkin terjadi kecuali Nabi saw juga berkehendak. Maka padahal orang itu tidak bermaksud demikian, tapi Nabi saw mengatakan, ajal tanililah ini dan apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah? Jadi enggak ada pengaruhnya. Walaupun Rasulullah SAW tidak menghendaki, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki mesti terjadi. Demikian pula sebaliknya, walaupun Beliau menghendaki, tetapi Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Artinya apa? Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam banyak ayat, diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kul inna ma ana bsharu mithlukum. Yohaa illya inna ma ilahukum ilahu waheed. Katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian juga, seperti kalian juga. Yang diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Kemudian jamaah sekalian di dalam kisah ini atau dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa demikian karena beliau disakiti. Beliau terluka dan beliau berdarah Bahkan patah gigi beliau Ini juga menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa Seperti kita juga Sebagaimana para Nabi dan Rasul yang lainnya Telah pergi meninggalkan kita telah wafat Demikian pula Nabi Muhammad SAW juga telah wafat Beliau manusia biasa seperti kita juga Sehingga tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak patut kita berdoa kepada beliau, tidak patut kita rukuk dan sujud untuk beliau, tidak patut kita menyembelih untuk pengagungan kepada beliau karena semua itu ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak patut dipersekutukan dengan Allah, tentu selain beliau lebih tidak patut lagi. Siapa selain beliau? Para wali atau para nabi yang lain yang semuanya derajatnya lebih rendah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat sekalipun lebih tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Sehingga para wali, para nabi yang lain Demikian pula para malaikat Lebih tidak patut lagi Untuk dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu hadis yang mulia ini membantah Segala macam Kesyirikan dan kekufuran Dan ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian jemaah sekalian Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini bolehnya mendoakan keburukan untuk kaum musyrikin tapi tidak boleh mendoakan keburukan secara person ya. kalau secara umum boleh misalnya kita katakan semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani semoga Allah melaknat kaum musyrikin itu sifatnya umum, enggak ada orang tertentu yang kita tuju tapi kalau kita tujuh orang per orang itu nggak boleh. Makanya dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang beliau sebut satu per satu: Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al Harith bin Hisham. Jadi melaknat orang-orang kafir itu ada dua cara: melaknat secara umum dan secara khusus terhadap person tertentu. Yang kedua nggak boleh. Iya. Sama dengan orang-orang kafir saat ini. Nggak boleh kita mengatakan Apa namanya Si Fulan Sebut namanya Walaupun dia sudah Membantai kaum muslimin Semoga Allah melaknatnya Iya Kecuali Yang telah dilaknat Person-person tersebut Di dalam Al-Quran dan Sunnah Contohnya siapa? Firaun Iblis Abu Lahab Itu ada ayat-ayatnya Dan ada hadisnya. Kalau tidak ada Nggak boleh Ya. Nggak boleh kita, apa namanya Melaknat dia, karena melaknat itu artinya Menjauhkan dia dari rahmat Allah Supaya dia Nggak dapat hidayah Ini terlarang, iya Makanya Rasulullah SAW dilarang Adapun secara umum Boleh, baik Dan subhanallah Terbukti Orang-orang ini yang dilaknat oleh Rasulullah SAW kemudian masuk Islam Semuanya masuk Islam dan Allah betul-betul membuktikan Bahawa Perbuatan Allah Tidak mengikuti kehendak makhluk Siapapun dia Allah maha mampu melakukan Apa saja yang dia kehendaki Dan makhluk tidak sedikit pun Ada campur tangan Terhadap urusan Allah subhanahu wa ta'ala Iya Orang-orang ini kemudian mendapatkan hidayah Jadi Lebih baik doakan Supaya mereka dapatkan hidayah Kemudian di dalam hadis ini juga Ada syariat kunut nazilah Kunut di dalam sholat lima waktu Itu disebut kunut nazilah Apa itu nazilah? Ada satu bencana yang menimpa kaum muslimin Dari serangan orang-orang kafir Itulah kunut Rasulullah SAW di dalam sholat lima waktu Makanya Kunut seperti ini tidak beliau lakukan terus menerus tidak beliau lakukan terus menerus di sepanjang hidup beliau hanya beberapa waktu saja terasa sudah cukup maka beliau tidak lanjutkan lagi dan juga beliau lakukan kunut nazilah seperti ini di solat lima waktu sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain makanya di dalam hadis ini penyebutan uh, solat subuh itu bukan pembatasan bahawa beliau hanya membacanya di solat subuh tidak, karena dalam riwayat-riwayat yang lain dijelaskan bahawa beliau juga membaca di solat-solat yang lainnya. Baik, kita masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Wafih dan juga diriwayatkan dalam as-sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Nabiul Ayyirah (radhiyallahu anhu) kata, "Qom Rasulullahi (sallallahu alaihi wasallam) pihin anzalallahu'Ali dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) bangkit. Tatkala diturunkan kepadanya ayat, Wa antir ashiro takal dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Surat Ash-Syu'ara ayat 214 Fakal Maka beliau bersabda Jadi ini ayat yang memerintahkan beliau Untuk mulai memberikan Peringatan Atau dakwah secara terbuka Dan dimulai dengan keluarganya sendiri Maka Rasulullah SAW pun bangkit Seraya bersabda Ya Masyarakat Quraisy Quraish Aukalimatan nahu wahai orang-orang Quraisy atau kalimat yang semisalnya. Jadi beliau panggil orang-orang Quraisy Kerana ini adalah suku beliau. Ishtarru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'an. Selamatkan diri-diri kalian sendiri karena aku tidak bisa memberi manfaat kepada kalian Sedikitpun dari Allah. Artinya apa jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka beriman karena beliau tidak menolong tidak bisa menolong mereka dari azab Allah sedikit pun apabila mereka kafir Ya Abbas bin Abdul Muttalib wahai Abbas bin Abdul Muttalib ini paman beliau sallallahu alaihi wasallam la ugni anka minallahi syai'an saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari Allah Ya Sufiyatu ummatar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki minallahi syai'a wahai Sufiya Bibitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak bisa menolongmu sedikitpun dari azab Allah. Wahai Fatimah bintu Muhammadin, salini min mali ma'chi'atillah o'ni anki min Allahi shi'ah. Wahai Fatimah putrinya Muhammad, silahkan minta dari hartaku sekehendakmu. Tetapi aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu dari Allah sedikitpun. Baik. Jamaah sekalian, inilah hadis yang terakhir di dalam bab ini. Dalam hadis ini terkandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Rasulullah SAW menegaskan bahawa beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Tidak bisa memberikan pertolongan kepada siapapun, jangankan kepada orang lain. Kepada keluarga beliau sendiri maka beliau tidak bisa memberikan pertolongan. Ya. Oleh karenanya hadis ini juga terkandung padanya peringatan bagi siapa saja untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Itulah yang akan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ketinggian nasabnya sedikit pun tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah jangankan hanya nasab orang-orang biasa ini nasab yang paling mulia di muka bumi, nasabnya Nabi Muhammad SAW ternyata tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka sedikit pun jadi yang mengaku-ngaku sebagai keluarga Nabi atau keturunan Nabi Muhammad SAW maka Handalah waspada, khawatir dan takut. Ini peringatan langsung dari Nabi Muhammad SAW terhadap karib keluarga beliau, bahkan putri beliau sendiri, bahawa itu tidak sedikit pun menyelamatkan mereka dari azab Allah. Yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah keimanan mereka. Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak pula siapapun. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa mali dzalimiina min syafiin yutaa." Tidak ada bagi orang-orang yang zalim kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Demikian pula firman Allah, "Innahu mayyusyriku billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu annar wa mali dzalimiina min anshor." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut. Jadi, percuma saja. Memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, tetapi tidak beriman kepada beliau, malah menyekutukan Allah SWT, maka dia tidak mungkin selamat. Bukankah Abu Lahab itu juga, paman Nabi Muhammad SAW? Demikian pula Abu Talib. Abu Talib bukan hanya paman Nabi. Tetapi dia memiliki jasa-jasa yang besar di dalam melindungi dan membela Rasulullah SAW dan agama Islam. Tapi saya yang dia tidak mau beriman, maka kekerabatan dengan Nabi SAW dan jasa-jasa besarnya tersebut tidak dapat melindunginya dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan datang nanti penjelasan lebih detail tentang kisah Abu Talib. Oleh karena jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini Sama dengan pelajaran sebelumnya Tidak sepatutnya kita memiliki ketergantungan hati Berharap dan bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun kepada seorang Nabi Yang dekat dengan Allah Yang kelak di hari kiamat Allah akan memberikan kepadanya Hak untuk memberi syafaat tapi syafaat itu milik Allah Tidak boleh kita minta kepada Nabi Muhammad SAW InsyaAllah juga akan datang lebih detail Penjelasan tentang syafaat ya. Jadi, enggak boleh Kita kemudian berharap, bertawakal Apalagi sampai berdoa Kepada Nabi Muhammad SAW Beliau hanyalah manusia biasa seperti kita juga Tidak bisa memberi manfaat Tidak bisa menimpakan mudarat Bahkan tidak bisa memberi manfaat Kepada keluarga-keluarga beliau yang paling terdekat sekalipun apalagi kepada kita yang bermanfaat bagi kita hanyalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jamaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu segera menunaikan perintah Allah yaitu perintah Allah untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah. Maka di sini ada teladan bagi kita, apabila Allah memerintahkan sesuatu, hendaklah kita bersegera untuk mengamalkannya, untuk mengamalkannya. Iya. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini bahawasannya Orang yang paling berhak terhadap Rasulullah s.a.w. Orang yang paling berhak terhadap Rasulullah s.a.w. Atau dengan kata lain yang lebih patut disebut keluarga beliau Adalah pengikut-pengikut Rasulullah s.a.w. Yang senantiasa meneladani beliau Makanya ulama menjelaskan ketika kita bersalawat Kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad Kata keluarga di situ, itu maksudnya adalah pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW Mereka lebih utama Daripada orang yang memiliki hubungan kekerabatan Tetapi dia tidak meneladani Rasulullah SAW Maka di sini juga ada peringatan bagi kita Orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan sedikit pun bahwa dia memiliki akidah yang benar. Atau dia memiliki amal yang benar. Sehingga semua yang kita katakan, semua yang dia katakan kita ikuti. Tidak. Dia bisa benar, bisa salah. Dia bisa benar dan bisa salah. Maka, kalau dia benar kita ikut. Kalau salah, jangan kita ikuti. Jemaah sekalian. Masih banyak sesungguhnya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Namun waktu membatasi kita, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada tanya jawab saya persilakan. ini seakan-akan ini Rasulullah SAW itu perkataan beliau adalah kurang tepat, misalnya kalau dikeluar oleh Allah, bagaimana kita menjelaskan pengertian dua uh, keadaan ini? Baik, para ulama menjelaskan Rasulullah SAW itu maksum. Terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa. Maknanya itu adalah Rasulullah SAW terjaga dari kesalahan di dalam menyampaikan syariat, di dalam menyampaikan syariat, atau di dalam menyampaikan wahyu Allah SWT. Apabila beliau menetapkan syariat. Maka itu bukan dari hawa nafsu beliau. Kalau itu akan menjadi syariat. Demikian pula kalau beliau mengatakan ini adalah wahyu Allah, baik itu wahyu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang maksum yang tidak mungkin berasal dari hawa nafsu beliau. Ya. Yeah. Adapun permintaan beliau sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, maka beliau manusia biasa. Mungkin benar dan mungkin salah. Ya, nanti insya Allah juga akan datang penjelasan tentang ada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah kabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Iya jadi itu maksudnya dari segi penetapan syariat dan penyampaian wahyu. Apakah itu wahyu Al-Qur'an atau wahyu yang berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu bukanlah sedikit pun ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari hawa nafsunya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala sama saja itu Al-Qur'an atau hadis-hadis beliau ya, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ala innii utiitul Qur'an wa mislahu ma'ahu ketahuilah aku dianugerahkan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya yaitu as-sunnah. Iya. Kesimpulannya, kalau itu merupakan penetapan syariat, maka itulah yang tidak mungkin salah. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dari hawa nafsu melainkan dari wahyu. Adapun selain daripada penetapan syariat yaitu yang muncul dari beliau sebagai manusia biasa Mungkin benar mungkin salah. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Baik. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan Imam yang bermakmum eh, Afwan yang membaca kunut Setiap subuh Apakah kita ikut kunut atau tidak Baik Pertama Memang itu pendapat yang lemah Kunut terus menerus Ini di satu sisi lemah Terus menerus Di sisi lain Hanya di subuh saja Jadi dua kelemahannya paling tidak Ya Pertama dilakukan terus menerus Yang kedua mengkhususkan subuh Tidak ada dalil yang sahih Lagi tegas Yang menunjukkan hal tersebut Kunut terus menerus Dan kunut hanya di subuh saja Ini paling tidak ada dua kesalahannya ya. Ini pendapat yang lemah Walaupun ini juga pendapat Sebagian ulama ahlus sunnah Pendapat sebagian ulama ahlus sunnah Seperti dinisbatkan kepada Uh, ulama Syafi'iyah. Iya. Dan ada hadis tentang itu tapi dhaif. Hadisnya lemah. Ini pendapat yang benar. Hadisnya lemah, dhaif sehingga tidak bisa diamalkan seperti itu. Terus menerus dan hanya di subuh saja. Iya. Tetapi kita enggak bisa memaksakan pendapat. Kalau seseorang berpendapat hadis itu sahih dan dia mengikuti hadis tersebut maka itu pilihannya walaupun kita tetap beri nasihat dan ingatkan itu adalah hadisnya lemah tetap berikan nasihat artinya apa? ini termasuk pen perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlus sunnah yang tidak sampai mengantarkan kepada apa namanya tabdi' pembedahan iya kemudian bagaimana sikap kita tidak sedikit para ulama menganjurkan kita untuk mengikuti. Seperti diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau yang termasuk tidak berpendapat kunut, tapi beliau menganjurkan untuk tetap mengikuti. Demikian pula para ulama di masa ini seperti Syekh Shalih Al-Fauzan. Tetap kita ikuti. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Iya, kemudian juga masih ada sisi pembenaran kalau kita mengikuti. Ya itu apa? Ya kita jangan niat untuk menghususkan dan jangan niat untuk terus-menerus. Kita hanya niatkan karena mengikuti imam aja. Kita tidak niatkan seperti niatnya. Iya. Jadi ada baiknya kita ikuti dan juga mengikuti secara zahir akan berdampak pada batin. Iya. Kalau kita berbeda secara zahir Itu dikhawatirkan akan berbeda secara batin Dan itu Apa namanya, sangat tercela di dalam syariat Al-khilafu syar Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Perselisian itu buruk Ya Makanya Ibn Mas'ud Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Salat Empat rakaat dalam keadaan safar Padahal yang seharusnya dua rakaat Inu masuk tetap ikut walaupun beliau berpendapat itu salah tapi beliau tetap ikut iya barangkali demikian walahualam apalagi bisa memunculkan fitnah yang besar ya. maka menjauhi kemungkaran yang lebih besar itu harus ditempuh walahualam Pelaksanaan kepada orang asing itu tidak boleh. Anak ini kalau menghadapkan anak orang lain tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana kalau jawapannya dalam bahasa, misalnya bahasa Inggeris itu? Sekarang banyak yang mengucapkan bahasa bahasa yang sama. Itu sama. Yang boleh itu hanyalah. Mendoakan kejelekan yang setimpal Yang setimpal Kalau dia melakukan kedaliman kepada kita Boleh kita doakan Kedaliman apa namanya Kejelekan yang setimpal Tapi kalau kita doakan Dia dapat hidayah Itu lebih bagus Itu lebih bagus Karena Rasulullah SAW Menceritakan tentang seorang Nabi Yang Disakiti oleh kaumnya Dilempari batu sampai kepalanya berdarah Lalu Sambil mengusap wajahnya Dia berdoa Allahumma gfir liqaumi Fa innahum la ya'lamun Ya Allah ampunilah kaumku Karena mereka belum tahu ya. Ini akhlak para Nabi Ketika disakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disakiti di ta'if Dan benar-benar beliau merasa tersakiti di hari itu Bahkan melebihi Perang Uhud Yang barusan kita baca Betapa sakitnya beliau di perang Uhud Tapi Aisyah radiyallahu anha pernah bertanya Ada enggak yang lebih sakit daripada itu Kata beliau di ta'if Di ta'if yang lebih beliau tersakiti Sallallahu alaihi wasallam Nah ketika itu Malaikat penjaga gunung Menawarkan untuk membalas mereka Orang-orang kafir itu dengan cara dilempari gunung, Subhanallah, gunung mau dilempari ke mereka sebagai pembalasan. Tapi apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bal arju ayukri jallahu min aslabihim, maniabudul Allah wahdahu, walla yushrikubihi shay'an. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka. Orang-orang yang beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, andai kan mereka mati sampai mati sekalipun nggak beriman, mudah-mudahan masih ada keturunannya. Ya, sampai seperti itu harapan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebenarnya boleh saja kalau kita mendoakan dengan balasan setimpal orang yang menzolimi kita, tapi memaafkan dan Mendoakan supaya dia dapat hidayah itu lebih baik. Barangkali demikian, wabillahwalam. Mungkin kita mungkin akan tanya tentang nanti pelajaran selanjutnya. Cuma agak penasaran. Uh, Tadi kan, itu mengatakan bahwa mengatakan bahwa terserah Allah untuk cita pada nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya tidak boleh kita menyamakan Allah dengan rasulnya. Kemudian, tapi kita sering kali mendengar kalau misalkan Ujaban, wa rabbuhu a'lam. Kalau waudu dari tanda-tanda bagaimana perbedaan antara wali satu dengan yang lain? Baik. Ucapan masyaallah wa syekhtah sesuai kehendak Allah dan kehendakmu itu mencakup segala kehendak Allah baik dalam urusan kauniyah maupun urusan syar'iyah. Ya. Sama-sama Di dalam dua urusan tersebut Rasulullah SAW tidak sedikit pun ada campur tangan pada kehendak Allah Iya Dan itu berbicara kehendak Beda dengan ucapan Allahu wa Rasuluhu A'lam Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Sekarang pembicaranya ilmu Dan ilmu ini dibedakan antara ilmu syar'i dan ilmu yang sifatnya berupa takdir Allah di alam ini. Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam karena yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Yang Rasulullah juga mengetahui. Iya. Beda dengan kehendak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kehendaknya sedikit pun di situ. Pada ketetapan Allah Baik ketetapan syariat maupun ketetapan kauniyah Adapun ilmu, beliau punya Ilmu tentang apa? Ilmu tentang syariat Misalkan ketika Muad ditanya Apakah kamu tahu wahai Muad Hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Maka Muad mengatakan Alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Kenapa? Karena Rasul juga tahu Rasul juga tahu ilmu tersebut dan ulama juga mengatakan itu hanya dikatakan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal dunia kita hanya mengatakan Allahu Alam. Beda kalau beliau bertanya tentang sifatnya kauniyah Contohnya apa? Wahai mu'al, tahukah kamu kapan hari kiamat? Ini perkara gaib di masa depan. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan maka tidak boleh kita mengatakan Allahu wa alam cukup kita mengatakan Allahu alam karena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu tentang itu jadi itu bedanya ya. jadi perbedaan yang pertama karena itu adalah persoalan kehendak yang kedua yang, yang ini adalah permasalahan ilmu beda antara kehendak dengan ilmu yang kedua ini sifatnya ilmu syar'i Ilmu tentang hukum syariat Yang Rasulullah SAW juga punya Bukan ilmu tentang hukum alam ini Seperti ter, apa namanya perkara gaib Yang Nabi SAW tidak punya Makanya Kalau sekarang kita ditanya tentang Apa namanya Satu perkara gaib Kira-kira siapa yang akan menjadi presiden Di tahun depan misalkan Tidak boleh kita katakan Allah Rasulullah SAW Itu termasuk syirik Karena Rasulullah SAW tidak tahu hanya Allah yang maha mengetahuinya, maka kita katakan Allahu Alam saja. Baik. Barangkali demikian, wa Allahu Alam. Mungkin ada satu lagi atau sudah cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi, kita tutup. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu'allaha ilaha ilaha anta astaghfirullah wa taubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.